Kiel la puga disvolvigio helpis ao la Roma evoluo. La moderna estudio, la disvolvigio de la pugo estis essenza por la Roma evoluo. Per examenado de fossiliio e de homenoi vivinta intercivar cae du milionoi da iaro e antaue kiel australopitecus afarensis cae homo erectus, estsensisto e concludis que tue Bezones adaptide ao la vivo en savvanoi que são por viver em este meio, capaz não é estes malm multai por vive in ti o la capablo cure e estes nemalravebla o casas que por estabila curado estis em la corpo e dequelca estái interiri la romo do grava e apartaji nuca ligamento o cai el estar pugo. La nuca ligamento estas fibraro, que o ligas la crania com la supraespina ligamento, que o se conectas la pinto e vertebroi. De o estructurajo faras que la capo restas estabila, que am la corpo movidas com grande rapidezzo. La porco, exemplo, ne ravas de um ligamento. Cae prothio, que am Ilia e capo balancidias. Se Setere la pugo estas la parto, que o brigas la reston della corpo dum de curado. Danque al dia disvolvido, de la homo capablas estabile cure longa in distancioe. Dom ni curas, dia muscoloi contra ridias, caetio tenas nin stare. Cromia la puga e muscoloi. fact la movon de la cruroi de la cocsu Compreneble niei pra praulo ne capables curi pli rapide ultiama e granda Same kiel, ni ne num tem pe curi per rapide ol cevalo leono tiel plu Tamen la qui varpedulo ne espiras dum sie galopo tio o estes E li curas rapides sedi rapide la siges Dume la homo, que vancam mal pi capablas curi pli longi. Em la forfora pa sentetso, quiam la besto e la cidis, successe atingis cae ilim, illim, au alveni frue al restagio de manjado de pli grande e besto. Char plida no trajo significa plida cerba dissolvido, eblas conclude. Que capablo cure longo tempo, contribuis al pli rapidigo de Roma evoluo, ca e inconsequivente que la pugo raves remarquindo um enrolo, em que o proceso. sente e atentigas, frialia utilo de la pugo, que o higgs grava por la Roma evoluo. Usante diermus coelum, por pli lerte cauris grimp. Caeteni la corbom preta por je la pra homo rabes plida chançoi por de fudi depredantui. E alia etso de la pugo, rodio neo nu nuanime chatata, estes grava por la nuan homoi, em dia acumulidias graço, que o estes net secega por la gravedulinui, anta um millionoi da Que é um manjaço estes malfadessílias a vibra?